På bergens toppar Kung Albrecht hade kommit till makten med de tyska handelsstädernas hjälp Och med honom nådde också den tyska expansionen sin höjdpunkt i vårt land Albrecht förde med sig tyska krigare och adelsmän till Sverige Han använde sina förtrogna i förvaltningen Och satte dem som fogdar på de kungliga slotten De åtog sig att försvara och underhålla dem Mot att de fick uppbära skatterna i länet under de första tio åren av Albrechts regering pågick förbittrade strider mellan Mecklenburgarna och Magnus Erikssons anhängare. Krigskostnaderna måste Albrecht täcka genom pansättning av län och skärpta skatter. Missnöjet i landet var stort med de tunga skatterna och tyskväldet. Citat Då slog rofåglarna sig ner på bergens toppar. Slut citat Så karaktäriserade munkarna i vasten av denna olyckstid som var en av de mörkaste och oroligaste i vår historia. Också de svenska stormännen var förbittrade över förtyskningen. Kungen skulle styra sitt rike, citat, med inländska män och ej utländska, slutcitat, och inte använda utlänningar i rådet, stod det i Magnus Erikssons landslag, och det var också deras program. År 1371 utbröt en stor folkresning mot främlingsväldet. Bakom upproret stod både stormännen och bönderna. För att rädda sin krona blev Albrecht tvungen att avge en kungaförsäkran, den första i sitt slag i Sverige. Makten flyttades över till stormännen, kungen lovade att rådsherrarna skulle vara svenska och överlämnade sina slott till rådet. Albrecht bröt genast sin ed och återtog sin handlingsfrihet, men från denna tid var det strid mellan honom och rådsherrarna. Den mäktigaste mannen i riket var drottsen Bo Jonsson Grip. Han ägde minst 1500 gårdar och styrde över stora områden av Sverige och Finland. Bland de slott han byggde var Gripsholm. När Bo Jonsson dog år 1386 sökte Albrecht lägga beslag på hans gods. Rådsherrarna såg sig om efter hjälp. Kung Håkan var död, men hans drottning Margareta levde och styrde över både Norge och Danmark. Det var till henne de vände sig, och hon var genast villig att komma. År 1389 blev Albrecht besegrad av Margaretas trupper i ett slag vid Åsle, nära Falköping. Han togs till fånga, men återfick senare friheten och gav till sist upp sin rätt till riket. Margareta hyllades som Sveriges fullmyndiga fru. Och nu hade de tre nordiska länderna samma regent. Det var Magnus Erikssons nordiska tanke som höll på att förverkligas. Kalmar-unionen ett gulnat pappersbrev med rättelser i texten och fragmentariska rester av tio sammangyttrade och påtryckta sigill. Det är allt som är kvar av Kalmarunionen, drottning Margaretas storstilade försök att för alltid förena de splittrade nordiska rikerna. Generationer av forskare har sökt tränga bakom detta aktstycke och tolka denna den kanske viktigaste händelsen i Nordens medeltida historia. Här följer en sammanfattning av vad man känner till. Vid sommartiden 1397 infann sig rådsherrar, riddare och prelater till en allnordisk kongress i Kalmar, som då var Sveriges starkaste fästningsstad näst efter Stockholm. De samlades i en orolig tid. Den fördrivne kung Albrechts anhängare, Vitaliebröderna, höll till på Gotland och gjorde Östersjön osäker. Stockholm och Åbo var ännu i deras händer. Oroligheterna gjorde att inga stormän kunde ta sig över från Finland. Bland saknades också de norska biskoparna. Margareta hade inga arvingar men hade funnit en efterträdare i sin syster och dotter, son Erik av Pommen. Han blev nu i Kalmar kyrka krön till kung över Sverige, Danmark och Norge. Omedelbart efter kröningen blev 133 personer slagna till riddare. Siffran ger en uppfattning om... Det stora antalet deltagare Efter denna festliga upptakt Följde fyra veckors segslitna förhandlingar Om den kommande trestatsunionen Det är troligt att de dominerades Av den kloka och tålmodiga Drottningen citat, Fylld av stor ande och manligt mod citat, Som en dansk Manlig Krönikeskrivare en gång beskrev henne Drottningens tanke Att fast och varaktigt Förena de nordiska rikerna fick till slut form i unionsbrevet daterat i Kalmar på Margarettadagen den 13 eller 20 juli 1397. I unionsbrevet som nu förvaras i Danska riksarkivet slås fast att en kung och inte flera i evärdeliga tider skulle råda i de nordiska rikerna. Så att dessa citat aldrig skiljas mera om Gud vill. Slutsitat. När en kung dött skulle en av hans söner bli kung Om han dog barnlös Skulle rikerna ha frihet att välja Den som passade bäst Mellan rikerna Skulle det alltid råda fred Alla tvister i det förgångna Skulle vara glömda Om ett rike blev anfallet av utlänningar Skulle de andra komma till hjälp Till lands och vatten Diplomatiska förhandlingar Skulle föras gemensamt Kungen skulle därför alltid ha hos sig rådsherrar Från alla sina riken alla skulle hjälpa kungen att upprätthålla lag och ordning. Om någon dömts fredlös i ett rike skulle han också vara det i de andra. Vart rike skulle behålla sin lag och rätt och sin förvaltningsform? Forskarna har diskuterat den rent formella frågan om unionsbrevet är ett fullgott statsdokument, Eftersom bara sju svenskar och tre danskar men ingen enda norrman satt sina sigill på pappret. De har kommit fram till att detta brev innehåller en stor tanke, men inte är någon formellt oantastlig unionsakt. Ingen har dock ifrågasatt unionens reella tillblivelse. Det väsentliga var att unionen verkligen existerade och hade stöd bland rådsherrarna och prälaterna i de tre rikerna. Snart fick den också fasta former. Alla frågor som gällde Norden handlades gemensamt. Vid sådana överläggningar lät Margareta inkalla rådsmöten, och vid viktigare tillfällen sammanträdde herredagar med representanter för rikerna. Den tyska expansionen hade stoppats. Kriget mot Vitaliebröderna fördes gemensamt och lyckosamt. Stockholm återtogs, Finland drogs in under unionskungens Häradöme och Gotland blev friköpt. En av Margaretas ledande tankar var att slå tillbaka tyskarna och utvidga Danmarks gräns mot söder. Men det finns inga bevis för att hon därför ville göra danskarna till ett herrefolk i Norden. Vad hon ville var att skapa en stark centralstyrelse och finansiell reda inom väldet. Hon samarbetade smidigt med de svenska stormännen, trots att hon tvingade dem till stora medgivanden. Hon genomdrev bland annat en indragning av adelsgods till kronan, en så kallad reduktion, vilket Magnus Eriksson hade försökt, men misslyckats med. Margareta vistades ofta i Sverige och hade goda förbindelser med klostret i Vastena. Hon understödde Brigittas helgonförklaring. När hon en gång besökte klostret sammankallade hon alla nunnorna och munkarna och, säger krönikan, citat, hon kysste front vars och ens hand för att bekräfta sitt systerskap. Slutcitat. Den stora drottningen dog år 1412, men hennes idéer om folkförsoning och samarbete mellan Nordens länder skulle leva vidare och bli aktuella i våra dagar. Redan under Erik av Pommen gick unionen över styr. Kungen höll ofta rådsmöten och unionsförsamlingar, men hans inställning till unionen var en annan än Margaretas. Han ville förvandla unionstaten till ett imperium som omfattade hela Östersjöväldet. Och för den sakens skull förde han krig med Hansan under praktiskt taget hela sin regering. Den dyrbara krigspolitiken tvingade honom att centralisera styrelsen till Danmark och göra sig själv enväldig. Kungen satt in danska och tyska män som fogdär på de svenska slotten. De svenska stormännen kände sig tillbakasatta. Kyrkans män förbittrades över kungens försök att besätta kyrkans högsta ämbeten med sina lydiga redskap. De långa krigen medförde ekonomiska påfrestningar för Sverige, som dessutom tvangs att ställa upp väpnade styrkor i striden mot Hanseaterna. På 1430-talet tycks det ha rått ett allmänt missnöje med kungens politik, med främlingsväldet och de tunga skatterna i vårt land. Detta missnöje kom plötsligt till klart uttryck genom Ängelbrekts uppror i Dalarna 1434 Bergslagen, vår första industribyggd. Under 1300-talet blev bergsbruket i Mellansverige en stor industri. År 1368 utgjorde järn och koppar cirka 37 procent av den totala exporten från Stockholm till Lübeck. Vi vet inte om denna siffra kan anses normal för ett längre tidsavsnitt, men säkert är att bergshanteringen var en inkomstbringande näringsgren för både kronan och de enskilda företagarna. Det var under Magnus Eriksons tid som bergsbruket fick sitt genombrott. För att kunna underhålla sin krigsmakt måste kungen spåra upp nya skattekällor. Enligt den tyska statsrätt som han glatt anammade rådde kronan över alla de skatter som låg djupare i jorden än plogen nådde. Det betyder i klartext att bergsmännen skulle betala skatt på produktionen. I mitten av 1300-talet organiserade kungen genom en rad privilegiebrev ett statskontrollerat svenskt bergsbruk som skulle bestå under århundraden. Varje koppar- och järnbeslag var organiserat som en särskild enhet på samma sätt som staden. En kunglig fogde skulle ha tillsyn över berget. Tillsammans med en nämnd av 12 till 14 bergsmän skulle han döma i rättssaker på bergstinget efter en särskild bergsrätt. Rejsmännen arbetade kooperativt i gruvlag och hyttlag. De anställde och avlönade den stora gruppen av arbetare. Det fanns yrkeskunnigt folk av smeder och gruvbrytare som var fast anställda, men de kungliga breven talade också om folk som var löst anslutna till näringen. Bergen drog till sig många säsongarbetare från kringliggande jordbruksbygder, men det tycks ändå ha varit svårt att rekrytera arbetskraft. Här grep kronan in. Alla egendomslösa var skyldiga att arbeta på bergen. De som inte ville arbeta skulle sättas i häkte. För att trygga tillgången på arbetskraft erbjöd Magnus Eriksson asylrätt på bergen för alla brottslingar utom mördare, tjuvar och förrädare. Arbetarna var bunna vid sitt arbete. Om en löskekar eller löskekona löpte bort från berget skulle han eller hon återföras dit med våld. Den stora skaran av lösa arbetare i bergsbruket bildade vårt första industriproletariat. Den rättslöshet de levde under gjorde dem till ett ständigt oroselement. Det var för deras skull som bergsmännen hade rätt att bära vapen. Bergsmännen svarade för tillverkningen av koppan och järnet, men sen tog de tyska köpmännen hand om exporten. Under kriget med Erik av Pommen tillgrep Hansan handelsblockad mot Bergslagen. Blockaden framkallade driftstopp och nöd inte bara vid bergen, utan också i de bygder som var beroende av säsongarbetena där. Forskarna har visat att det inte bara var exporthindren och försörjningssvårigheterna som drev fram upproret. Huvuddelen av upprorshären kom från de fattiga och folkrika Österdalssoknarna med mora som centrum. Där bodde ett lättrörligt och stridsglatt släkte som skulle oroa de styrande under hela unionstiden och därefter. Dessa dalasoknar saknade ett socialt överskikt och hade inga politiska ledare. Bertil Boetius säger att bakom upproret låg också tunga skatteböror och fogdeförtryck i förening med en folkligt primitiv patriotism. Det fanns en naturlig intresse i gemenskap mellan bergsmännen och dalabönderna. Många av dessa bönder arbetade vissa månader om året i gruvan. Bergsmännen var deras arbetsgivare och matfäder och försörjde dem och deras familjer. Bönderna var ett krafttillskott när bergsmännen själva ville driva politik. Ur deras led kom också upprorsledaren Engelbrekt. Engelbrektsfejden vi vet inte var eller när Engelbrekt var född. Han tillhörde lågfrälset. Hans släkt var tysk men hade i fyra generationer bott vid Norbergs bergslag. Hans far hette också Engelbrekt och ägde bergsmansgården Engelsberg i Västervåla socken, som väl fick sitt namn efter honom. Engelbrekt var själv bergsmann, citat, liten till växten, rådklok och tapper, slut citat. Och skildras han av en samtida historiker Erikus Olaj Karlskrönikan berättar att Engelbrekt begav sig som ombud för Dalarna till kung Erik För att klaga över fogden Jösse Eriksson som satt på Västerås slott Men att kungen avvisade honom Försommaren 1434 bröt upproret ut i Dalarna Skaror av bränder stormade och brände fogdeborgen Borjanes. Samma år fick Dalarna sitt äldsta sigill, det bar bondens vapen, yxan och bågen som sitt märke. Bondetrupperna ryckte in i Västmanland, stormade Köpingshus och bröt in i bergslagens kärnbygder. Riddare, bergsmän och bönder anslöt sig till upprorshären, som nu under engebräkt ledning intog Västerås. Jötse Eriksson flydde, när han återvände två år senare greps han av bönderna, dömdes till döden och halshögs. Snart stod de upproriska utanför Stockholms murar. Hela Uppsverige var i rörelse. Erik Pyke, en av Engelbrechts män, tog samtidigt Kastellholm på Åland och Faxehus, Fogdeborgen utanför Söderhamn. En köpman i Danzig, som vid den här tiden besökte Stockholm, skrev hem och rapporterade om upproret. Han berättade att Dalkarerna ville ha en kung i Sverige och driva bort unionskungen ur alla hans tre riken. De ville själva vara herrar, slippa skatter och pålagor och ha samma rätt som i gamla tider. Med kungens slottsherre Hans Kröpelin slöt Engelbrekt ett stillestånd. Sen fortsatte han med herren söderut. De drog fram i stora flockar på illa underhållna landsvägar. Riddarna och bergsmännen till häst Men de flesta andra till fots Städerna som alla var små Gav sig vid själva anblicken av dem Och genom stora skogar och ödemarker Kom de fram till byar och uppodlade områden Där de överallt hyllades som befriare I Vastena var rådsherrarna samlade De väntade på Ängelbrekts ankomst Och här slöt de allians med upprorsledaren De uppsak kung Erik, tro och lydnad och tillsammans med Engelbrekt ställde de sig i spetsen för upproret. Själv bröt Engelbrecht med en del av hären in i Västergötland och det danska Halland och slöt bondefred, den första kända, med uppbådad skånsk allmåge vid lagan. En annan del av hären opererade i Småland under den unge rådsherren Knut Knutsson bonde. Tre månader efter det upproret börjat var hela riket fritt från Österbotten ner till Skånegränsen. På hösten kom kung Erik med en här till Stockholm. Här slöts ett stillstånd men ingen väntade att avtalet skulle hållas. I januari 1435 sammankallades ett möte till Arboga. Det har kallats Sveriges första riksdag, en uppfattning som dock grundar sig på en felläsning i Krönikan. Men vid andra möten under Engelbrektsfejden var bönderna närvarande och allt tyder på att den svenska riksdagen föddes under dessa upprorsår. I Erboga blev Engelbrekt utnämnd till hövidsman i Sverige. Fortfarande var Stockholm, Kalmar och flera andra slott i kungens hand. På hösten följde nya förhandlingar, Rådsherrarna fick sina önskemål tillgodosedda och Karl Knutson utsågs till unionskungens marsk, men oron steg i landet. På nytt drog en upprors här mot Stockholm. Här kom det till en twist mellan Engelbrecht och Karl Knutsson om den högsta militära ledningen. Man enades om att dela makten och Engelbrecht drog ut på nytt krigståg till gränsen i söder. I slutet av april begav sig Engelbrecht till ett rådsmöte i Stockholm. Han var sjuk, kanske av reumatism. Från sitt slott, Örebro hus. Får han över hjälmaren och rastade första natten på en holme inte långt från Jöksholm. Här bodde en av hans fiender, Magnus Bengtsson, natt och dag. På kvällen kom Magnus och hans män till holmen. Engelbrekt gick emot dem, stöd på kryckor. Magnus dödade honom i sin yxa och hans män sköt kroppen full med pilar, så berättar krönikan. Med Engelbrekt förlorade upproret sin folkliga karaktär. Karl Knutsson tog makten, Engelbrecks vapenbroder Erik Puke greps och avrättades tillsammans med andra upprorsledare. Bönderna fick lindring i sina skatter men fick samtidigt en uppmaning att återgå till sina näringar och hänga upp sina vapen på väggen. Engelbrecht var en folkledare av samma inspirerande typ som Jan Hus i Bömen och William Wallace i Skottland. Efter sin död hyrdes han som helgon och till hans grav i Örebro stadskyrka vallfärdade man från när och fjärran. Kyrkan och unionen efter Engelbrekts död följde rådsherrarna det program som ärkebiskopen i Uppsala hade utformat... ...och som innebar frihet för varje land att följa sina lagar... ...med en bevarad union och fred mellan länderna. Samma försonliga och fredliga unionspolitik följde ärkebiskopen i Lund. Han var kyrkans primas och överherre i Norden. Han hade stora gods och ansenliga inkomster... ...för vilka han kunde hålla egna trupper. Borgen i Åhus var hans, liksom det starka Hammershus på Bornholm. Och han intresserade sig livligt för skeppsfart och handel i Skånes farvatten. Ärkestiftet bildade en stat i den danska staten. För det mesta hade ärkebiskopen goda förbindelser med de skånska stormännen, från vilka han själv stammade. Ärkebiskopen och hans närmaste män representerade kultursambandet med Europa... De var alla utbildade vid universitet på kontinenten och i Lund samlade de stora bibliotek av handskrifter i skilda ämnen. De vårdade sig om domskolan i Lund och om klosterskolorna. Alla dessa handlingar skingrades under 1500-talet. De förintades av fanatiska reformatorer, användes i kungliga bröllopsvirkerier eller stoppades som förladdningar i olika skjutvapen. Innehållet har sentida forskare mödosamt kunnat rekonstruera. Det visar sig att man bedrev undervisning inte bara i teologi och humaniora, utan också i naturvetenskap och medicin. Musik odlades i olika former. Citat Lärdom frodades i lund, böcker samlades och skrevs av, och från skolorna kom många lysande företrädare för tidens bildning. Slutcitat säger Ingvar Andersson. Ärkebiskoparna i Lund var nordiskt orienterade. De ville ha fred i Norden, och deras åsikter delades av den skånska befolkningen. Som gränsprovins var Skåne alltid utsatt för krigets härjningar. Borgarnas städer brändes, stormännens gods förstördes. Ännu värre gick kriget ut över bönderna. Det hände ofta att de mitt under brinnande krig slöt fred med sina lika utsatta grannar på andra sidan gränsen. Det var ett försök till landsfred och ett uttryck för en folklig politisk vilja som var i linje med ärkebiskoparnas fredliga och försonliga unionspolitik. Kyrkans program i folklig form möter vi i den ypperliga frihetsvisa som biskop Thomas i Stränge skrev några år efter Engelbrekts död. Thomas berättar hur det såg ut i landet före upproret. Utländska rodde Sverige då. Det kunde ej värre i riket stå. De styrde land och fäste. Svenskarna behandlades värre än Israels folk under Farao. Då uppväckte Gud sin underman engelbrekt. Hans gärning måste fortsätta. Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen omkring. Den frihet kan väl bära. Vill du vara dig själv huld, du älske frihet mer än guld. Ty frihet följer ära. Friheten stod enligt biskop Thomas inte i motsättning till unionen. Man kunde förbinda sig med danskar och norrmän och ändå bevara sin självbestämmande rätt. Unionen vittrar sönder. Till en början såg det ut som detta kyrkliga program skulle kunna följas. Erik av Pommen blev 1439 avsatt som kung i alla de tre rikerna. Han flyttade till Gotland och satt sedan många år på festet Visborg vid Visby, där han försörjde sig med skeröveri. Till ny unionskung valdes Erik systersson, Hertin Kristoffer av Bergen. Han regerade i gott samförstånd med rådsherrarna. Och de var den drivande kraften bakom den reviderade landslag som nu utfärdades och som skulle gälla i nära 300 år, ända till 1734 års lag. I Kristoffers landslag slogs fast att riket skulle styras med infödda män och att kungen skulle regera med sitt råd i Sverige. Kristoffer höll fred under sin regering. Det förefaller som han sökte bygga upp ett nordiskt kungadöme efter Margaretas föredöme. Men allt brast sönder genom hans död år 1448. De nordiska rikerna gick nu skilda vägar. Danmark och Norge valde Christian av Oldenborg till kung, medan Sverige tre gånger efter varandra valde den uppslagsrike och skrupelfria Karl Knutsson till sin kung. Sedan han misslyckats att själv bli unionskung, drev han en målmedveten nationell och unionsfientlig politik och propaganda. Den drev honom i konflikt med kyrkan och en del av rådet, men skulle bli vägledande för hans efterföljare. Genom hela medeltiden levde unionstanken vidare, men bredvid den gamla unionsvändiga gruppen i Sverige växte det nu fram en fraktion med ett nationalistiskt program. Man beskyllde danskarna för att driva en imperialistisk politik och ville bryta ut Sverige ur unionen. Dalarnas befolkning, som var beroende av gruvdriften, slut upp kring denna nationella politik för handelns främjande. Så gjorde också borgerskapet i Stockholm. De fick ett stöd av den mäktiga gränsadel som vuxit upp under unionstiden och som hade släktförbindelser och handelsintressen i både Sverige och Danmark. Dessa stormän hade sin rikedom i boskap som de födde upp för export till utlandet. De stod nu redo att hävda sig politiskt. Slaget vid Brunkeberg Karl Knutsson dog 1470. De nationella grupperna samlade sig nu kring stensture Sture den äldre, som var kungens medhjälpare. Han blev vald till riksförståndare. Vid ett tillfälle år 1457 hade den danske kung Christian hyllats som Sveriges kung. Högsommaren 1471 kom han till Stockholm med en här och en flotta för att återta sitt rike. Medan Sten Sture valde att dra samman bondestyrkor från Götaland och södra Svealand begav sig hans medhjälpare Nils Bosson Sture upp till Dalarna för att samla folk i Upprorslandet framför andra. Till Kristian slöt sig under tiden de unionsvänliga herremännen. Upplandsblönder följde sin ärkebiskop och sina stormän som de alltid hade gjort. En stor del av dem hyllade kung Kristian- sedan han steg till land och under det slag som följde stred de på hans sida. Efter slutad strid blev de straffbeskattade av Stensture. För de övriga landskapsmenigheterna var det ett lyckat slag. Det var den 10 oktober 1471 som Stenstures folk ryckte fram nordväst ifrån mot de danska trupperna som stod uppe på Brunkerbergsåsen. Samtidigt kom Nils Sturs dalkarar tågande öster Anfallet skedde ungefär där högtorget nu ligger, och på murarna kring gamla stan stod stockholmarna och följde striden. Svenskarna kastades tillbaka, men den danske kungen måste föras bort från striden och ner till sitt skepp i Blasieholmen, sedan han fått några tänder utslagna av en kula. Sedan ryckte danskarna ner från åsen och mötte svenskarna på marken vid nuvarande Klara kyrka. Här föll avgörandet i striden. Den danska hären blev besegrad och upplöste sig i flykt, citat, som en molnsky, flytt, Träbron till Blasieholmen hade borgarna under tiden huggit sönder. bron brast när danskarna sökte sig ner till sina skepp och många krigare drunknade. Stensture seger vid Brunkeberg den 10 oktober firades varje år som en stor kyrklig och nationell högtid. Sin höjdpunkt nådde firandet år 1489, då riksföreståndaren invigde Bernt Notkes stora Sankt Görans staty i Stockholms storkyrka. Bilden vars först runt i stan innan den sattes in i kyrkan. Den blev symbolen för den svenska nationalstat som nu höll på att växa fram. En nation blir till. Efter slaget vid Brunkeberg skulle stensture i 27 år regera Sverige som riksföreståndare. Sin maktställning byggde han på gods- och släktförbindelser och på sin popularitet bland folket. Han kunde alltid lita på Dalarnas befolkning och Stockholms köpmän, och på hans sida stod också en grupp stormän som byggde sin framtid på hans välvilja. Han stödde de nya näringarna, bergsbruk och utrikeshandel, och gjorde Stockholm och Västerås, bergslagen Stora Hamn, till huvudplatser för export. Själv ägnade han sig åt en lönande handel från sina egna många gods. Huvuddelen av rådsherrarna tog redan föreslaget parti för Sten Sture. Även om ärkebiskopen var en vän av fred och union, etablerade också han genast efter slaget goda förbindelser med Herr Sten. Rådet betraktade riksföreståndaren som sin ombudsman- men stensture avvisade bestämt en så snäv tolkning av sin myndighet. Han ansåg att han hade sin makt av folket, och så snart det kom till konflikt mellan honom och herrarna hotade han med att vädja om stöd hos landskapens menigheter. Han var en maktpolitiker som förstod att spela ut motståndarna mot varann, och om så behövdes, skrämma dem till tystnad. Stensture Sture begagnade sin ställning för att befrämja sitt ekonomiska välstånd. Tydligtvis ansåg han, som så många andra politiker före och efter honom, att hans väl och kronans bästa var samma sak. Han samlade också kronans län i sin hand och placerade pålitligt folk som sina fogdar på slotten. Han tvingade dem att avge ordentlig redovisning av de skatter som flöt in, och genom att låta dem sälja oxar och smör på export skaffade han nya inkomster åt kronan. På så sätt åstadkom han en första början till en stark och ekonomiskt stabil regeringsmakt. Unionen existerade fortfarande på pappret, men började förlora sin innebörd. Den hade en gång bildats för att möta hotet från det övermäktiga tyska Hansaförbundet, men Hansan var inte längre ett hot mot Norden. Den starka förstemakten på kontinenten drog allt snävare cirklar kring Hansastädernas självbestämmande rätt. De stora upptäckterna av Amerika och sjövägen till Indien var samtidigt en ny riktning åt handel. England och Nederländerna tog hand om denna handel och vägrade att längre finna sig i Hansans krav på monopol. Efter kung Krishans död hade Sten Sture måste erkänna Krishans son Hans som kung i Sverige, men han undvek att släppa in kungen i landet. Under den långa tiden vande sig folket av med att ha en unionskung i Sverige– Visserligen återupplivades unionen under några korta år, 1497-1501, men det var bara en nödlösning på en inre kris. Något återupplivande av unionen skulle inte heller förekomma under de följande riksföreståndarna, Svante Sture och Sten Sture den yngre. Under riksföreståndartiden på 1400-talet blev Sverige en nationalstat. Bergsbruket och den långväga handeln ökade vårt materiella välstånd. Grunden blev lagd till en fungerande länsförvaltning och en stark centralmakt. Under sturarna blev riksdagen en institution där borgare och bönder alltid var representerade. Principen för denna ståndsriksdag, ovanlig i den tidens Europa, angavs till en sture med några ord hämtade från den kyrkliga kanoniska rätten, citat, det som rör alla bör av alla samtyckas, slut citat. Den andliga odlingen Denna nationella samling avspeglade sig också i den andliga odlingen. Ett svenskt skriftspråk växte fram i Birgitinklostret i Vastena, som under senmedeltiden var vårt kulturella centrum. Detta språk var visserligen fattigt och bemängt med lånord från latinet, danskan och lågtyskan- men det betecknade ändå en utveckling från landskapslagarnas och Erikskrönikans tid. Helt naturligt var detta skriftspråk också präglat av sitt öskötska ursprung. I Vastena bildades ett bibliotek som i sina 1400 handskrifter var det största i Sverige. Det förstördes till stor del under reformationen då volymerna skarst sönder och bibelavskrifter och mässånger användes som omslag till kronans räkenskaper. De första böckerna började tryckas i Stockholm och Uppsala i slutet av 1400-talet. Den stora upplagan av Birgittas uppenbarelser trycktes i Lybäck år 1492. År 1477 grundades universitetet i Uppsala. Det var då det första i Norden. Det skedde i samverkan mellan ärkebiskopen Jakob Ulfsson och Sten Sture- som ett uttryck för den nationella stämningen efter segern vid Brunkeberg. En av de första professorerna var Erikus Olaj, den svenska historieskrivningens fader. Han var motståndare till unionen och säger i sin krönika om Sveriges historia att svenskarna är mindre lämpade att vara hovmän och tjäna förstar. Citat I synnerhet gäller detta upplänningarna. Slutsitat tillägger han. Själv var han uppländ. Det var en tid av skaparglädje i kyrkokonsten. Det är ett myller av riddare och deras följen i färgrika pråliga dräkter som möter oss på altarskåpen. Och på de många kalkmålningarna i kyrkorna kan vi studera småbrukarnas liv under plöjning, sådd och skörd. I Herkeberga kyrka har Albrecht Målare, den främsta av 1400-talets kyrkomålare, gett oss bilder från Bibeln hämtade från uppländskt varas liv. Bönder dansar kring guldkalven till en säckpipemlåsades toner, medan andra plockar manna i Moses följe och jagar björn med klubba och spjut, likt en unge David. I Ärentuna kyrka ser vi Adam och Eva som upplänskt bondfolk illustrerade klasslösa samhället före syndafallet, enligt en vida spridd visa från de engelska bondeupprorens dagar. När Adam grävde och Eva spann, vem var då en adelsman? Herr Sten, den unge Sture År 1512 dog riksföreståndaren Svante Sture. Till hans efterträdare utsåg rådet den småländska adelsmannen Erik Trolle. Han hade släkt i det danska Skåne och tillhörde den fredsvänliga fraktionen i rådet. Herr Svantes son, den tjugogårige Sten Sture, gick genast till motaktion. Han la beslag på de gods och län som hans far hade haft, och under resor i landet höll han agitatoriska tal till folket och lät sig hyllas av landskapens menigheter. Under stormiga förhandlingar och formligt vapenhot tvingade han rådet att ta tillbaka sitt beslut och välja honom till riksföreståndare. Äldre historiker brukade framställa den unge Sten Sture som en tapper och högsint riddare nästan allt för ädel och god för den hårda och onda tid i vilken han levde. Som Gottfrid Karlsson visat är denna bild helt missvisande. Herr Sten, den unge Sture, var verkligen en man för sin tid, smidig, slug och hänsynslös. Han var full av maktkänsla och arbetade målmedvetet på att bryta ner det gamla medeltida rådsväldet. Sitt stöd sökte han hos sina fogdar och hopdragna menigheter, men de stora avgörandena träffade han själv tillsammans med sina enskilda förtrogna. Slottlänen var viktiga i den pågående maktkampen mellan Stensturo och rådet. Själv sökte han få så många som möjligt under sin förvaltning. Rådet satte sig efterhand till motstånd mot hans envåldstendenser och fick en duglig ledare i den nya ärkebiskopen, Gustav Trolle. Han var son till rådets motkandidat som riksföreståndare, Erik Trolle, och lika ung och hetsig som Sten Sture. Gustav Trolle hade kommit hem från det femte laterankonsiliet i Rom och var nu redo att i konciliets anda försvara kyrkans frihet och egendom mot världsliga första. Därmed var det laddat för en våldsam uppgörelse mellan kyrka och stat i vårt land. Ärkebiskopen i Uppsala innehade sedan gammalt steket slott och län vid Mälaren. År 1515 lät stensture Sture beslagta de gods som låg under steket. Med denna bryska åtgärd ville han tvinga den nya ärkebiskopen att svära honom trohet och erkänna länet som ett kronans län. Gustav Trolle vägrade att avlägga någon länsed och slog sig ner på stekets slott. Sten Sture tog genast upp striden. Han beskyllde Gustav Trolle för förakt mot Sveriges rike och började belägra steket. Vid ett riksmöte i Arvoga inför adel och borgare, citat, bergsmän, dalkarar och annan allmogen, anklagade han ärkebiskopen för förädiska underhandlingar med den danske kungen Krishan den Andre. Han fick mötet stöd för sin politik. Nu ingrep Krishan den Andre i striden och sände en flottstyrka till Stockholm. Stensture slog de landstigna trupperna vid Vädla, norr om Stockholm. Vid en riksdag i november 1517 enades man om att riva steket och avsätta Gustav Trolle som ärkebiskop. Det allvarliga beslutet fick karaktären av en dom, en sammansvägning. Stekets slott jämnades med marken utan hänsyn till det vigda kapellet och altaret fyllt av reliker. Kyrkans egendom drogs sig in till staten, ärkebiskopen togs till fånga, flera av hans män dödades genom halshuggning eller rådbråkning. Själv blev han misshandlad med en järnklubba av en av riksföreståndarens tjänare. Kyrkan befann sig nu i öppen konflikt med den folklige diktatorn Sten Sture. Christian ingrep på nytt i striden, men hans trupper led nederlag vid Brännkyrka utanför Stockholm. Efter misslyckade förhandlingar avseglade han med sex svenskar som gisslan, Bland dem var den unge Gustav Eriksson Vasa. Den danske kungen förberedde sig genast för ett nytt krigståg, sedan ärkebiskopen i Lund lyst interdikt över Sverige. Nyåret 1520 lät han en här av tyska och skotska legoknäktar bryta in i Västergötland. På Åsundens is besegrade den ett uppbåd av svenska frälsemän och bönder. Sten Sture blev själv svårt sårad och dog på vägen till Stockholm. I mars hyllades Kristian av rådet som Sveriges kung. Stockholms slott försvarades länge tappert av Herr Stens enka Kristina Gyllenskärna. Först i september gav hon sig mot löfte om allmän amnesti. Kristian hade vunnit en total seger och Sverige var slaget till marken. Stockholms blodbad Sedan den 4 november 1520 blev Kristian andra krönt som Sveriges rätte arvherre och kung. Under tre dagar pågick festen på Stockholms gamla slott. Ädla män och kvinnor, biskopar och prelater, Stockholms borgmästare, rådsherrar och bästa borgare och herremännens tjänare alla trängdes med varandra i ostörd gammal i salar och gemak vinet flödade om någon blev trött gick han hem och vilade en stund för att sedan kunna fortsätta med friska krafter vid ett -tiden på onsdagen citat just på den tiden det vore som lustigast citat, stängdes slottets portar ingen släpptes längre ut Citat, vi kunde det inte begripa citat, säger de tre Uppsala präster Som sedan avgav en rapport om vad som hände I skräck och förvirring I plötslig tillnyktring efter fästerhuset Gick ridån ner för första akten När den andra akten började Satt kung Christian på domstolen i gästabudssalen Mester Jon, en kanik i Uppsala Trädde fram och läste upp en anklagelseskrift av ärkebiskopen Gustav Trolle. I skriften anklagade Trolle den döde Herr Sten och hans folk för de övergrepp de begått mot honom tre år tidigare, när steket brändes och han själv satt fängslad på Stockholms rådstuga. Arton av de anklagade nämndes vid namn, de flesta satt med i salen. Så följde en ransakning inför kungen och riksrådet. Kristina Gyllenskärna visade fram riksdagsbeslutet från år 1517, och det lades till handlingarna. Förhören pågick i kvällen, då kom kungens knäktar in i salen med blås och lyktor och förde bort till tornet, citat, i stora hopar mäktigt många både ädla och oädla män och kvinnor, citat, Berättade om tre prästerna. Den tredje akten utspelade sig i det trånga fängelserummet, där de anklagade tillbringade natten, citat, i sorg, bedrövelse och stor ångest, Slut, Det var en natt av eftertanke och plågat samvete, ett långt mörker före slutet. I gryningen började den fjärde akten, då sammankallade kungen biskopar och präster till Stora salen för att föra deras åsikt om Gustav Trolles anklagelse. För säkerhets skull satt Gustav Trolle själv med bland dem. Efter att ha rådfrågat Bibeln och den kanoniska rätten var de redo att avge sitt yttrande. Åtta av prelaterna sattes sitt gill under en förklaring, en sententia. De säger att Sten Sture och de som i trotsigt mod följt honom gjort sig skyldiga till uppenbart kätteri. Vid middagstiden... Citat, strax måltiden var jord i sorg och bedrövelse citat, började den femte akten de tre prästerna låter oss uppleva blodbadet från fängelserummet det kom bud till dem att biskoparna Mattias i Strängnis och Vincent i Skara fångna förs ut ur salen Kristians biskop Jens Beldenack tröstade dem Kungen vågade inte göra något mot kyrkans män. Nya bud kom, men biskopen bad om att inte oroa sig. För tredje gången fick de bud från torget. Det var en tysk magister som, citat, med gråtande ögon, berättade att de båda biskoparna just var i färd med att räcka sin hals under svärdet. Biskoparna var de första offren. Sen följde de andra efter rang och värdighet. Avrättningarna ägde rum på Stortorget framför rådhuset, där börsen sedan byggdes. Flera riksråd befann sig bland offren, liksom andra frälsemän och förnäma borgare. Stockholms tre borgmästare och 14 rådmän hörde till de som blev avhuggna den första dagen. Många borgare togs inte anande från arbetet i sina hem och fördes till torget, där kungen let avrätta dem, berättar Olaus Petri. Så skedde med Lambrecht Bårdskärer, som stod och rakade när han blev tagen. Bland kungens knäktar stod borgaren Lars Hass och såg när de andra avrättades, citat, och grät däröver. Därför blev han inryckt i ringen och blev avhuggen. slutcitat. själv har berättat att 82 personer dog i blodbadet, citat, och var det en ynkedom och jämmerlig syn hur bloden, med vatten och träck, som så års vara plägar, lopp i ränstenarna av torget. Slut citat. Från torsdagen till lördagen blev de döda kropparna liggande på torget. På lördagen tändes ett stort bål på Söderman. De döda kropparna släppades dit och slängdes på bålet. Herstens döda kropp grävdes upp och brändes med de övriga. Vem var ansvaret för blodsdomarna mot Kristians motståndare bland biskoparna och lekmännen? Var kungen ensam skyldig eller var han bara den oansvarige exekutorn av ärkebiskopens kättardomar? Frågan hör till de mest debatterade i nordisk historisk historieskrivning. Bara en del av det som hände ligger klart för oss, men det förefaller omöjligt att som vissa historiker försökt juridiskt försvara Stockholms blodbad. Det var en alltid genom olaglig procedur. Erkebiskop Gustav Trolle, som ibland brukar göras till boven i dramat, tycks ha varit rätt oskyldig. När han framställde sina anklagelser mot sina motståndare ville han av ha allt att döma bara ha ekonomiskt skadestånd för att de bränt ner hans lottsteket. Något sådant fick han aldrig. Kung Kristian utnyttjade hans anklagelser för att krossa Sturepartiet. Han avrättade bland annat två biskopar, vilket var i strid med den kanoniska rätten. Det var kung Kristian som var den ledande kraften vid blodbadet, medan ärkebiskopen bara blev redskapet för hans politik, en i djupaste mening tragisk och missförstådd person. <skratt> Stockholms blodbad tilldrog sig vid övergången till en ny tid. Under medeltiden hade lagarna varit fasta och kyrkan mäktig. Blodbadet, som var unionstidens sista blodiga uppgörelse, framstår som ett typiskt renaissansdrama. Ett uttryck för kunglig maktpolitik, personliga passioner och allmän laglöshet. Bildtext en propagandabild som Gustav Vasa lät göra i Antwerpen 1524 skildrar Christian Tyrans ogärningar vid Stockholms blodbad. På den detalj som visas här forslas de dödas kroppar bort för att brännas på Södermalm. I bakgrunden öppnar två män en Stures grav och för bort kista. Kapitlet Vasartiden